Marija todigarrena marla lagu ulagun gara, malo pertsona gara. Oso arduratuta gaude momentu honetan. E, e, euskal preso politiko edo gaizotasun larriak dituzten euskal preso politikoen e, egoeragaitik, oso egoera larriak bizituzte momentu honetan. Horregaitik honetori gara, alde batetik e, entregatzeko gutun bat instituzionez penitenzeria zen, beraien askatasun eskatuz eta gero bestalde batik bebai, gu, gu gauden hemen amalau pertsona hauek, pres gaudelako, amalau preso ingatik aldatzeko. Aldatzeko beraien egora oso larria dalako. Horregaitik etorri gara ona, azken finean ikusten dugulako momentu eta gora politiko honetan, e, aurrera pausuak eman barri preso eta preso guztiak alean egoteko, lehentasun moduan ikusten dugu E, gaitzorik dauden presoak kalean egon barri dira laia eta horregaitik e, etorri gara ona hain zuzen ere e, beraien askatasuna eskatzeko eta gu e, gure prestutasuna adierazteko beraien aldatzeko gure askatasuna jartzen dugu instituzionez penitenziaria zen eskuetan baldin eta preso gaitzorik dauden preso guztiak hamalau presoak askatzen balin badituzte ezkerrik asko guzti hori eta hartze eta hurrein arte Barrua sartzeka esbori badutu edo? Bai, Entregatzeko ega... gutun bat?